zen podugovate oskr ribe mirojoče v vrtove potopljene zelene mirojoče vote nad hribovi, sve plorjavi, formacij. In po otoči listja s kapljicami na svojih površinih.